de înduplecatul ploii de iunie. Soarele nemilos hotărât să rămână mereu la amiază. Înfiptă în burta pământului satului crăpată, cumpăna stă fără umbră. Apa uscată freatic până la rădăcinile încleștate în lutul pustiu. Fierbintele Curge pe case, alunecă din burlane La talpa umbrei, ce trage, s moară. Verdele s-a vopsit în galben Și-a plecat de pe frunze. Țăranca cu fotele negre, pe călcâie crăpate, Aduce ultima apă, puțină, gâlbuie, Să încheie popușa de lut, plămădită sărac, în coșciugul de lemn, înflorit, purtată pe bocet de moarte, aruncat în malul secat de sâlcii, nevinovată. Caloiene! Caloiene! Ene, măta tecată prin pădura deasă, cu inima arsă, prin pădura rară, cu inima amară, și ia te plânge cu lacrimi de sânge, Ioane, Ioane, Caloiane. Ploaia se adună deja în butoaile cerului, înduplecată. Autor Gabi Schuster Lectura Moia Martin